До знаменитого детектива Ніка Картера перейшли троє. Повний літній чоловік, худий літній чоловік і молодий чоловік, якого не можна було назвати ні худим, ні товстим. Повного чоловіка звали Ферріс, худого Стіл, а молодого чоловіка Річард Стіл. Він був племінником містера Стіла. Розмов розпочав містер Феріс. «Ми всі зайняті люди, тому будемо небагато словні, сказав він. «Ви знаєте мене, знаєте містера Стіла. Ми представляємо ювелірну контору «Феріс і Стіл». «Молодий містер Стіл, наш касир». «Ви також знаєте Джорджа Дікінсона, чи не так торговця рідкісними дрібничками і рідкісними речами?» – запитав Нік. І йому взагалі нема чого торгувати». Грошей у нього на дюжину багатіїв вистачить. Мабуть, займається торгівлею тільки з любові до неї. Саме так. А місіс Дікінсон? Її ви знаєте? Ні. Чув тільки про їхнє весілля. Вона, здається, набагато молодша за чоловіка. Йому під 60, а їй не даси 25 і вона справжня красуня, чесне слово. Уявіть собі, чорні скристі очі, смалява шкіра, чиста іспанка. Більше того, вона справжня леді, і за походженням, і за вихованням. Можу похвалитися, що впізнаю справжню леді з першого погляду. Втім, місіс Дікінсон, її неможливо сплутати з куховаркою. Отже, сер... Наша справа стосується її, і справа ця сумна. Чи можете ви повірити, що ця чарівна істота хвора на клептоманію, і що вона обкрадає нас уже кілька місяців? Чи можу я повірити? – перепитав Нік. – Все залежить від фактів. О, факти незаперечні. Містер Стіл і я... «Ми самі бачили, як вона це робить. Чому ж ви дозволяєте себе обкрадати?» «Можливо, ми помилялися. Можливо, ми поводилися нерозважливо», – сказав Ферріс. «Але тільки з благих намірів. Дозвольте розповісти вам, що сталося». Це почалося в червні, всього лише через кілька місяців після їхнього весілля. Одного разу вона прийшла до нас в магазин і представилася. Я був в цей час в магазині. Її чоловік торгує з нами вже багато років. Коли нам потрапляє щось виняткове, що його цікавить, ми негайно сповіщаємо його про це. І якщо підсумувати обсяг угод, які ми з ним уклали за останні 10 років, то вийде шестизначна цифра – Зрозуміло, я був дуже радий бачити місіс Дікінсон. Мені було цікаво на неї подивитися. Я показав їй наш магазин, вона питала про ціни на різні предмети, але нічого не купила. Наступного дня вона повернулася і придбала коштовності хвилиночку Річарда на суму. Молодий стіл дістав книгу і подивився в неї. Перший чек, сказав він, був на 1850 доларів. «Значить, вона заплатила вам чеком?» – запитав Нік. «Так», – відповів Ферріс. «Вона дала чек на ім'я свого чоловіка. Чек був правильний?» «Безперечно. Тут і мови немає про просту підробку, містере Картер. Це клептоманія, божевільний потяг до крадіжки. А свої покупки...» Вона завжди робила, як належить. Вперше, судячи з усього, ніякої крадіжки не було. Теж, ніж у нас з'явився привід запідозрити недобре, вона ще двічі відвідала наш магазин і, купуючи щонебудь, завжди платила чеками на ім'я свого чоловіка. І навіть тоді ми зовсім не були впевнені, що це зробила вона. Правда, Після її відходу ми не дорахувалися одного діаманта вартістю 2000 тисячі доларів. Але у нас не було ніякої впевненості, що саме вона взяла його. Насправді, мені таке навіть на думку не спадало. Навпаки, я підозрював іншу людину і провів невелике розслідування. Але воно дало негативні результати. Через кілька тижнів, коли це розслідування ще не було закінчено, Місіс Дікінсон прийшла до нас в магазин четверте. Вона зробила покупки на загальну суму 600 доларів і вкарала інший діамант вартістю 2800 доларів. Це був великий і красивий камінь. Цього разу я стежив за нею. І хоча я не бачив, як вона взяла дорогоцінний камінь, в душі я був абсолютно впевнений, що саме вона це зробила. Він був на місці, коли вона підійшла і стала оглядати тацю з дорогоцінними каменями, а коли вона відійшла, його вже там не було. У зв'язку з цим, а також маючи на увазі попередні зникнення, я вирішив, що потрібно щось робити». Я наказав нашому охоронцю поговорити з нею, коли вона буде виходити з магазину. Він зробив це найделікатнішим чином. Він звернувся до неї, сказавши, що поки вона оглядала тацю з дорогоцінними каменями, один з них кудись зник і припустив, що камінь застряг у складках її сукні. Вона негайно повернулася разом з ним до прилавка, за яким я стояв і влаштувала найнеприємнішу сцену, яку я коли-небудь бачив. Тут містер Стіл-старший сухо і хрипло розсміявся. «Гаразд», – сказав Ферріс. – «я визнаю, що я втратив голову». Вона так спокійно трималася, так досконало зіграла невинність. Коротше кажучи, я відпустив її. Я попросив у неї вибачення за турботу» і звинувати во всьому нашого охоронця. Насправді ж, я просто не міг дати наказ заарештувати і обшукати місіс Дікінсон. Якби вона не була так гарна, хрипко засміявшись, промовив містер Стіл, мій партнер діяв би набагато рішуче. А що я міг вдіяти? Різко заперечив Ферріс. арештувати її означало б страшенно розлюти Дікінсона і втратити його як партнера. І подумайте, в якому становищі ми б опинилися в разі помилки? Був би страшенний скандал. А ви, безумовно, знаєте, містер Картер, як шкодять такі скандали нашим справам. Кожна ювелірна фірма в цьому місті не раз дозволяла обкрадати себе безкарно. Заарештуйте одну знатну даму, а це розлякає безліч клієнток з її кола. Коротше, вона викрутилася і на мене не образилася. Вона, мабуть, вирішила, що я дуже пристойно поводився, навіть посміхнулася мені. «І її посмішка коштувала 2800 доларів», – запитав Нік. «Ні, що ви? Ні, сер», – сказав Ферріс, почервонівши. Але я був радий хоч так вийти з положення. У іманерах було щось таке, що змусило мене не вірити власним очам. Коли вона пішла, я як дурень цілу годину шукав цей діамант по всьому магазину. І, звичайно ж, не знайшов, бо він був у неї. Ми довго розмовляли про це з містром Стілом і не один раз. Зрозуміло, ми знали, що Джордж Дікінсон за все може заплатити. І заплатить, якщо ми переконаємо його в своїй правоті. Я знав також, що якщо у цієї жінки манія, вона буде красти і далі. Вона просто не може зупинитися. А це манія, я впевнений. Думаю, вона бере коштовності, не усвідомлюючи, що робить і вже через хвилину про все забуває. Тільки так я можу пояснити її поведінку, явну свідомість невинності під час бесіди зі мною. Вона забула про крадіжку і уявляє себе невинною. Отже, я був упевнений, що вона не перестане красти, якщо в неї дійсно манія, Тоді ми з містром Стілом розробили щось на зразок плану. Ми вирішили почекати, поки вона спробує посупити ще щось, і подбали про те, щоб знайшлася достатня кількість свідків, які зможуть довести її провину. Ми вирішили почекати, поки вона спробує посупити ще щось, і подбати про те, щоб знайшлася достатня кількість свідків, які зможуть довести її провину. Ми вирішили, що не будемо ні заарештовувати, ні якось турбувати її, а просто підемо до містера Дікінсона і про все йому розповімо. Саме це ми зараз і збираємося зробити, тому що справа зайшла так далеко, що ми не можемо більше чекати. Вчора, в другій половині дня, вона знову побувала у нас в магазині і поцупала намисто, Вартістю 40 тисяч доларів. Боже мій, подумайте тільки, містер Картер. Ми дозволили, щоб вона таке провернула у нас під носом. Чому б і ні? сказав Нік. За вашими ж словами, це всього лише угода. Угода? Так, ви ж абсолютно впевнені, що містер Дікінсон за все заплатить. Я навіть дозволю собі припустити, що ви сподіваєтеся непогано заробити на цьому. Візьмемо, наприклад, на мисто. Хіба ви не продали б його за 30 тисяч? А діаманти? Хіба ви не продали б їх за ціною на 15% нижчою, за ту, яку ви мені назвали? Феріс і Стіл в один голос заперечили йому у них. І в думках не було наживатися на горі містера Дікінсона. Вони самі стільки ж виклали за ці дорогоцінності. «Перепустимо, вони будуть знайдені», – сказав Нік. «Що ви зробите? Візьмете їх назад, не кажучи ні слова?» «Звичайно ж», – сказав Ферріс, «Я не сумніваюся, що вони знайдуться в кімнатах місіс Дікінсон. Але я не думаю, що містер Дікінсон поверне їх». Він, напевно, вважатиме за краще заплатити за них пристойну суму. Можливо, сказав Нік, але що я маю робити? Яка моя роль? Ми просто хочемо, щоб ви були нашим порадником, як детектив, який займається цією справою. В обов'язки детектива входить дізнаватися те, чого не знають інші, «А ви, панове, знаєте все?» – ювеліри не помітили легкого сарказму в голосі Ніка. «Так, дійсно», – сказав Стіл, – «ми знаємо все. Але тим не менше нам потрібна ваша порада. Ми хочемо, щоб ви пішли з нами в контору Дікінсона і поговорили з ним. Хіба не буде набагато краще для всіх нас?» Якщо я непомітно поверну вам коштовності, потім в майбутньому ви зможете захистити себе від спроб місіс Дікінсон обікрасти вас і ніякого скандалу. Але фірму «Ферріс і стіл» це не влаштовувало, їм потрібно було терміново поговорити з містером Дікінсоном. Ну, тоді дозвольте вам сказати, що вам дійсно потрібно. «Врешті-решт», – сказав Нік, – «вам потрібні гроші, вам конче потрібна готівка, і ви вирішили, що найпростіше отримати їх з Дікінсона». Феріс і Стіл переглянулися, ніби стали свідками найвищої проникливості. «Більше того», – продовжував Нік, – «ви хочете, щоб я був присутній під час вашої розмови». Якщо щось піде не так, ви звалите всю провину на мене, і ваші ділові відносини з містером Дікінсоном будуть врятовані. Його співрозмовники дружно заперечили, що зовсім не думали про це. Вони просто хотіли, що під час їхньої розмови був присутній чоловік, який може дати розумну пораду. Добре, сказав нік, я піду з вами, хоча ви мене не переконали. Що ж стосується порад, то про це й мови бути не може. Ви обоє, прошу вибачення, уперті, як два мули. Що б я не сказав, ви все одно мене не послухайте. Утім ця справа мене зацікавила, і я піду з вами. Джорджен виглядав велично. У свої 60 років він зберіг велику і сильну фігуру спортсмена зі студентської команди. Його обличчя також було молодим, і тільки проскішне кучеряве сиве волосся, що брамляло широке чоло, видавало його справжній вік. Не дивно, що поважній ферісі стіл не наважувався заговорити з такою людиною про свою справу. Вікно контори могло здатися йому досить зручним виходом, а до землі було добрих 30 футів, оскільки магазин Дікінсона знаходився на третьому поверсі. «Що вас привело, панове?» – запитав Дікінсон, коли гості сіли. «Або це просто дружній візит? Ви, здається, не дуже поспішаєте приступити до справи». І він розсміявся щирим хлоп'ячим сміхом, поглянувши на Феріса з тіла. Навіть дитина зрозуміла по їхніх обличчях, що вони відчайдушно душно розгублені. Вони подивилися один на одного, чекаючи, що інший почне розмову. Потім благально подивилися на Ніка, який всім своїм виглядом показував, що прийшов сюди тільки слухати – Зрештою почав Феріс. «У нас є одна справа, щодо якої ми хотіли б порадитися з вами», – сказав він. «У нас є клієнт, з яким нас пов'язує найтепліша дружба. Однак, на превеликий жаль, його дружина, молода й красива жінка, страждає від жахливої хвороби. Вона, кажу вам». «Кілька разів відвідувала наш магазин і взяла у нас коштовностей майже на 50 тисяч доларів. Ми хотіли б по-дружньому залагодити цю справу. Наша глибока симпатія до цього джентльмена Дікінсон перервав його, піднявши руку. Перегородка, що не доходила до стелі, відгороджувала частину кімнати – за перегородки долинав стуки друкарської машинки. Дікінсон підійшов до дверей, які вели за перегородку, і сказав, Міс Адамс, чи не могли б ви вийти в сусідню кімнату на кілька хвилин?» Потім він повернувся і підійшов прямо до старшого з членів ювелірної фірми. «Ферісе, старий товстий негіднику», – сказав він, – «і у вас вистачило нахабства», Прийти сюди і розповідати таке про мою дружину? Обличчя Феріса набуло легкого синювато-зеленого відтінку. І якщо він про щось і думав під час хвилинної паузи, що послідувала за словами Дікінсона, то це про свої гріхи. Він не міг знайти слів, щоб просити про помилування. стіл тим часом Тримтів у своєму кріслі як осиковий листок на холодному вітрі. Його племінник поспішно підвівся, підійшов до графина з водою і випив щонайменше літр. Невідомо, що було б далі, але в цей самий момент у двері легенько постукали. Двері відчинилися і увійшла жінка. «Не зараз, Елсі!» Поспішно вигукнув Дікінсон. «Я зайнятий. Звільнюся за кілька хвилин». «Не де», – додав він, звертаючись до молодого чоловіка, який теж стояв у дверях. «Нехай моя дружина посидить трохи у тебе». І стіл, і Ферріс підхопилися на ноги. «Ця леді, ваша дружина?» – видихнув Ферріс. «Це неможливо». «Немгошливо!» – закричав Дікінсон, і його голос пролунав, як пароплавні труби. «Щого ж я, на вашу думку, власної дружини не знаю?» «Що сталося, Джордже? схвильовано запитала місіс Дікінсон і швидко підійшла до чоловіка. Він обійняв її, і вони повернулися обличчям до своїх обвинувачів – які дивилися на них, втративши дар мови. «Здається, мені доведеться пояснити, що сталося», – сказав Нік. «Шановні феріс і стіл, ювеліри, стали жертвами шахрайства. Яка жінка, яка назвала себе місіс Дікінсон, кілька разів приходила до них у магазин і, користуючись їхнім ставленням до містера Дікінсона та небажанням образити його, Викрала коштовності на загальну суму приблизно тридцять тисяч доларів. Сорок п'ять. видихнув стіл. Тридцять тисяч доларів, продовжив нік, не звертаючи уваги на те, що його перервали, прямо у них на очах. Вони прийшли сюди, щоб розповісти вам про це, містере Дікенсон. А я прийшов просто з цікавості. Я не здивований, що вони абсолютно не зрозуміли, хто їх обікрав. Дікінсон подумав хвилину і поступово опанував себе. І з чого це ваша дурість ви взяли, сказав він, що та жінка моя дружина. Вона пред'являла чеки на ваше ім'я, виписані вашою рукою, сказав Ферріс. І підпис на чеках був справжнім. Нам залишається тільки дізнатися, які ще жінці ви часто виписували чеки і... Нік поспішно заступив Феріса. Якби він цього не зробив, могло б статися вбивство. Засмучення ювеліра, коли він виявив, як просто його обдурили, було настільки великим, що він забув про пристойності і грубо образив Дікінсона Присутності його дружини. Великому детективу знадобилася вся його сила, щоб зупинити Дікінсона. І врешті-решт він привів всіх присутніх до тями. «Я зрозумів, хто ви такий», – сказав Дікінсон Ніку. «І тепер впевнений, що ми зможемо розібратися в цій справі. Коли вас представили, я і не подумав, що ви той самий детектив». «А що стосується вас, Феріс і Стіл, я приймаю ваші вибачення, але не більше того». «Судячи з усього, – сказав Нік, – вся справа в цих чеках. Вам доведеться визнати, що вони послужили як би посвідченням особи. Хоча Феріс і Стіл поводилися не дуже розсудливо, я повинен сказати, що будь-який торговець попався б на цю вудку». Отже, оскільки чеки пройшли через банк і не були опротестовані, оскільки у ваших рахунках не виникло плутанини, отже, ви самі виписали ці чеки і тільки чиясь хитрість зробила їх знаряддям обману. У молодого містера Стіла записані дати отримання чеків і суми, на які вони були виписані. Давайте порівняємо їх з корінцями вашої чекової книжки. Чеки, здається, були виписані на рахунок в Камікелбанк. Не кажучи ні слова, Дікінсон дістав чекову книжку. Це ваш особистий рахунок чи рахунок фірми? запитав Нік. У мене тільки один рахунок, відповів Дікінсон. «Порівняти записи в книжці Річарда Стіла з корінцями чекової книжки було справою однієї хвилини. Вони точно збігалися. Тепер давайте пошлемо за використаними чеками», – сказав Нік. Чеки перенесли з банку, Ферріс і обидва стіли їх впізнали, а Дікінсон визнав свій підпис». Останній нічого не говорив з того самого моменту, коли побачив, що перший чек точно збігся з корінцем чекової книжки. Нарешті він сказав, ви, звичайно ж, знаєте, за що був виписаний чек. Що ви маєте на увазі? – запитав Феріс.